вивчених колись давно у північній півкулі. В одній, великій та маловідомій країні вона нічого розібрати не могла. Їй від того трохи було страшно, бо ті швидкозмінні написи ніби нагадували їй про якусь древню мову і кров, до якої вона сама колись належала. «Та що ж це у біса таке?» – злила скандинавська квітка. «Ніяка та мова не древня». А кохання, що мала я колись у північній півкулі, не кревне, бо не було мені ні братів, ні сестер, окрім тих, що знайшла я тепер у цій благодатній квітучій землі. Запах сірки міцнішав, та їй було не до сміху. Вона прагнула згадати. Тамарно. Принцеса Атех? І та, мабуть, сказала більше єдиним своїм словом «ку». Скандинавська квітка стала обережно пританцьовувати та в якусь мить, не дивлячись на свою пильність, зачепила широким рукавом з десяток колб і змахнула їх на кам'яну підлогу. Авраз враз стало ще спекотніше і світліше. Вона пришвидшила танок, а враз стало помітно, що друзки на долівці зібралися коло і зачали палати. І чим швидше і безнастанніше танцювала скандинавська квітка, сама лякаючись того, що робить, тим яскравіше палали друзки. Полум'я вже підійнялась на висоту її зросту, вона торкала його волоссям, пальцями, босими стопами. Вона реготала так, як раніше реготало лише від луння сколб. Вона рвала свою одіж на шматки і шпурляла їх у вогонь. І раптом... Все згадала. Наступної миті полум'я з клекотом поглинуло всю її постать. На згарищі знайшли лише непошкоджену половинку кокоса. То була його північна половинка. Їх зазвичай вважали проклятими у південній півкулі. Голий хлопчик підійшов до шкаралупки і присів біля неї навпочіпки. О! Раптом крикнув він своєю мовою. «Дивіться, тут про те, що священне полювання скінчилось. Ми вже не будемо палити людей, ні білих, ні святих. Допоки. Допоки я не оголошу нового сезону полювання в Гельсінки. По скриптум. Сьогодні я зустрічаю свою дружину на Литовищі після її дворічного контракту в Азії». Ненавиджу Азію. Там забагато містики і конфліктів, як на мене, пересічного східноєвропейця. Я спробував було з нею там пожити, ну його в баню. Ну от, кохана, твій літак. Я курю і нервово побрязкою ключами нового, трохи занадто пафосного авто. Хотілося тебе розсмішити таким не конче потрібним придбанням. Водія не найматимемо. Ти ж у мене, дівчина емансипована, сама з усім впорайся, а я собі тихенько реалізовуватиму мрію заміжнього чоловіка, поцмулюючи рідне українське певце на задньому сидінні. Сьогодні я, як лох останній, обрався в величезні окуляри, остерігаючись папараци. Щось останнім часом синхронно з цим нашим довбаним економічним бумом. Ними, папараці, набиті ледь не всі можливі усюди. Чи то так мені одному щастить? Зробили бляха зірку із сільського парубка. «Та де ж ти ходиш, курва мама? Вже, здається, всі із твого рейсу випхалися, а тебе не видно. Може, тебе десь там хе ритуально вбито? Пробач, кохана, я придурок». «О, як це ти ззаду підкралася?» «Ну, давай, відпускай мої очі, а всі окуляри вже замацала. Я і не побачу тебе. Ну, привіт. Дружину зустрічаєш?» Нахабне руде дівчисько посміхалось на всю пащеку. «Так, Євко, не тебе ж?» – трохи роздратовано відмовив я. «А вона не прилетить?» – задиркувато відказала вона, насмішкувато примруживши жовто-зелені очиська. Я сама летіла цим рейсом, я її у салоні не бачила. А звідки ти знаєш, яким саме рейсом вона прилітає?»